És akkor az első történet. Szerelmes biciklisták Szokás szerint a konyhában tömörülünk, egy fiatal lány, Anita, kávét kér, közben meséli, hogy kettőig mulatott a gellért szállóban egyetemista évfolyamtársa Ancsa, és vőlegénye Oszkár lakodalmán Oszkár katalán, Barcelona mellől egy kis faluból, ott volt a Gellérben az egész rokonsága. Katalán. És hol ismerkedtek meg? Ingolstadtban. Ingolstadtban? Erre kaptam föl a fejem. Béla bácsi és Florika, ők kerültek Ingolstadtba, amikor a szülővárosukból Temesvárról átigazoltak az akkori nyugat németországba Talán emlékeznek, a román diktátor fejpénzt kapott a lehetetlen állapotok elől Romániából, távozni készülő német származású állampolgáraért. Így kerültek Ingolstadtba. Jobb lét örök honvágyjal megverve fogalmazott már Ingolstadtban Béla bácsi, aki szerszámkészítő volt, és nem is akármilyen. És nagy nevettető. Amikor eljöttek látogatóba Budapestre, egyfolytában a piacokat látogatta. Beszélt a kofákkal, heccelődött az árusokkal, és vette-vitte haza a kolbászt, a savanyúkáposztát, a paprikát, a szalonnát. A németek már nem tudják, mi az igazi piac. Még a zöldséget is áruházban árulják. Ó, és legyintett. Egyszer meglátogattuk őket a német blokházban, ahol Frau Schmidt, a szomszédasszony, jó egy év múlva köszönt vissza Béla bácsinak, aki nem adta föl. Addig kisztihandozott, míg meglett az eredménye. Akkor ott a szép lakásukban sokat hahotáztunk, és egy sort szomorkodtunk. Talán sírtunk is. Hát innen ismerem a Dunaparti Ingolstattot, Bajorország egyik legnagyobb városát. Nyilvánvalóan őskövület vagyok, hogy csodálkozom azon, hogy egy magyar lány és egy katalán fiú ott találkozon össze. Anita nem hagy kétséget. Hát azért kalandos volt, az esküvői meghívón két bicikli áll össze vonodva. Ancsa és Oszkár ugyanis az ingolstatti munkahelyük parkolójában egymás mellé kötötték ki a bicikliüket. Akkor látták egymást ugyanis először, amikor a munka végén egyszerre értek a bringákhoz. A történet folyt tovább, ahogy rendeltetett. Oszkár gyors helyzetfelismerését dicséri, hogy közölte Ancsával, Tudja-e, hogy téli gumi van a kerekeken, ki kellene cserélni, és ő szívesen kicseréli semmi az egész. Ancsak köszönte, fogalma sem volt sem a téli, sem a nyári bicikli gumikról, örült, hogy akad valaki, aki a méregdrága szervész helyet megcsinálja. Így váltak el. A lakodalom legjobb percei azok voltak, amikor Oszkár elmesélte, hogy hazaérve neki esett az internetnek, és benevetette magát a bringa szerelés rejtelmeibe. Rémülten ismerkedett az imbuszkulcsok, pumpák, láncolaj, elepes, gumik, villás és konuszkulcsok, hajtómű leszedők, gumiszerelőkészlet, csavarhúzók, csípőfogok, gumikalapácsok és szerelő rongyok világával. Másnap aztán ugyanazzal a lendülettel felvásárolta egy kisebb szerszámos bolt ide vonatkozó készletét. Tudni kell, hogy Oszkár előre tervező típus. Ez már a sokadik rendezvújuk idejére esett, és mivel már nem lehetett tovább húzni a szerelés idejét egy vasárnap, Oszkár kereket cserélt. Kétséges órák következtek, de előrelátó ember lévén vett egy okos füzetet is, ott feküdt előtte kiterítve a kerékpárszerelés ABC-je, abból puskázott. Valahogy a késő délutánban nyúlóan minden a helyére került. Amikor aztán nyakigolajosan egy nemes katalán gracióz mozdulatával átadta a bringát, együttal megkérdezte Ancsát, lenne-e a felesége. A másik történet, szintén biciklis, hogy annak a fiatalembernek mi lett a további sorsa, aki egy délután nem sokkal zárás előtt bevágtatott a nyugatival szemben is portáruházba, és kétségbe az eladóra függesztve szemét ennyit mondott, kérek egy biciklit. Azt nem tudja senki. Mintha kiflit kért volna. Az eladó szintén fiatal fiú, a bringák megszállottja, megkérdezte, miért kér. Férfit, nőit, sportosat, városit, két-három-négy sebességüt, extrákkal vagy anélkül, milyen nyereggel, milyen árban? A vevő toporgott, feszengett, látszott, hogy siet. Ennyit mondott, mindegy, csak bicikli legyen. Na de muszáj választani. Jó, férfi bicikli, és érjen le a lábam. A kerekek fel vannak fújva. Kiderült, a fiú egy első rendezúra rohan. Egy biciklis lányal találkozik. Mit biciklis? Egy megszállott biciklis az a lány, ennyit tud róla. Hát nem érkezett gyalog. Az eladó, megértő sorstárs, hip hop Készre szerelte a bringát, együtt vitték le a nyugati térre. A vevő intet felpattant és eltekert a körúton. Míg a lámpáig ért, majdnem elsodort egy lányt, két idős hölgyet és egy kalauszt, aki éppen csak kiszaladt a nyugatiból, virágot vett a feleségének. Hogy ezt honnan szedem? Hát rá volt írva az arcára. Virágot vettem a feleségemnek. A harmadik kis biciklis történet. Nem felejtem el a képet. Talán mert a vázra, a már nemigen ül föl senki. A Tisza töltésen, a gáton, akkor még nem aszfaltozták, bicikli úttá sem volt nyilvánítva, ott bámultam meg őket. Banyolától nem messze, a töltés oldalában álltam. A gáton fiatal férfi tekerte a biciklit, előtte a vázon asszony ült virágos vászonruhában ráérősen haladtak. A férfi, hogy fogta a kormányt, ráhajolt az asszonyra, az egészen belesimult az ölelésébe. Beszélgettek. A kerekek kerülve a kátyukat, kis kanyarokat írtak a kirepedezett földbe. Az asszony egyszer csak felnevetett. Az ártéri erdőben kakuk szólt. Május volt akkor is. Miért okozott akkor a boldogságot? hogy ma is látom őket. S számolom, mennyit jósol a kakuk, hát ezt nem tudom.